И сега към политическия анализ и Даян Кюранов, пак ще каже добър познавач на Русия, Беларус и това, което Русия нарича, цитирам, близката чужбина. Сега е, малко ще усложня нещата, това често ми се случва. Грузия не е България, аз не съм протестиращ на улиците на Тбилиси или на другите градове. За това чухме това... Мария. Да, тя добре изрази същината на този протест и е точно а, това, че тя е представител на творческия елит. А, веднага ще почна да правя паралели с България, които ще покажат доста важни разлики. Първо, а, грузинския елит е малък като българския, но доста по-близък до Европа от българския. За сметка на това, не елита, това, което наричахме народ, е по-назад по отношение на Европа от българския народ. Разминаването е по-голямо, ножицата е по-широко отворен. Поради това, от една страна, имаме наистина тези протести, които са много хилядни и са изключително политическо явление за Грузия, но не са толкова изключително политическо явление за а, пост а, а, комунистически държави. Виждахме такива протести у нас, виждахме в Беларус, където бяха смазани успешно. А в Русия ги смазват още в зародиш. Какво е тук важното за нас, според мене? Да схванем, че а, както и в България, имаме едно разцепление между, така ще го нарича, е, политическото тяло и политическата душа. Българската политическа душа говоря за е, по-голямата част от е, избирателите у нас. Продължават по инерция да предпочитат Русия пред Америка. От друга страна, българското политическо тяло което иска да се храни, безспорно предпочита Европа пред е, е, Евразия и пред Русия. Сега, как следва е, в е, Грузия? Пак имаме подобно разцепление. Само, че е малко от по-друг тип. Защото да не забереме, че Грузия беше под е, руско робство 70 години. А не само е, във отношения, както България и то 45 така че мисля, че те са много по-здраво от нас а, анти -руснаци. Те са имунизирани, за разлик от българите. Това ли според вас обяснява 80% от грузинците, които искат да са част от Европа и НАТО? Защото това са данните, на изследванията на общественото мнение там. Да, да благодаря, че ги цитирате. От друга страна обаче, също голямата част от тези хора... Гласуват за правителството, което в момента въвежда това антиевропейско законодателство. И продължават да го поддържат. Защо? Как, си, е... как се обяснява това? Ние чухме името на един а, олигарх, който е сериозно свързан с Русия. Става дума за Иванишвили, лидера на грузинска мечта. А, как според вас той успява да обърне Грузия обратно към руската орбия, орбита, при положение, че 80% от грузинците искат да са част от Европа и НАТО? Ами, е, хубаво. Обаче, неговата партия в момента управлява защото е избрана от мнозинството от същите тези грузинци. Пак говоря за ефекта душа-тяло. Грузинското тяло, за разлика от българското, е към Русия. Душата им към Европа. А име душата към Русия, защото. А, а, а, а, пардон, тялото, тялото им към Русия, защото тялото на Русия опира от тях. И вече са победени в една война 2008 г. И нещата са по-различни. Така че, Бизина Иванишвили, който си е променил името от Борис, нали, защото парите си ги е направил в а, Русия 90-те години, час, началната част, голяма част от тях, а, той а, поначало управлява а, Грузия първо. А, Подкрепи Съркашвили против Шевернадзе, свалиха Шевернадзе. След това подкрепи сегашната президентка на Грузия Зурабишвили против Съркашвили. След това в момента подкрепя други свои хора против Зоръбишвили, защото тя реши да бъде самостоятелна. А, нещата не можем интуитивно така да смятаме, че лесно ще си ги обясним, както мислим за България. Или за друга страна. Има си специфика грузинска. Добре. Ах не мисля, че Иванишвили иска да тласне Грузия в ръцете на Русия. Не мисля, Той да. иска да свали за защото иска да може да управлява Грузия е, без проблеми и без някой да му властта. Това лесно става с подобен yeah. закон. Нали така? А, лесно се управлява с подобен закон, който сочи а, вътрешни врагове на народа, на част от хората, които протестират а, други пък народни деятели лепят а, а, знаци, плакати, повратите yeah. на техните жилища, на практика ги сочат с пръст като чуждестранни агенти. Т.е. тези процеси на деструкция вече са започнали. А, но искам аз да ви върна към въпроса как ни засяга случва се в Грузия и защо Европа смята, че приемането на този закон срещу чужестранните агенти е европейски проблем. Припомням само, че вчера Германия и Франция изразиха загриженост от ситуацията, излязоха с изявление в неделя а, и а, малко преди това припомням, че Европейския съюз призова Грузия да оттегли закона, защото той може да и коства европейската перспектива. Защо Европа е загрижена? И смята, че това е и европейски проблем? Защото законът е антиевропейски. Защото в грузинската конституция е вписано, че Грузия е, трябва да бъде интегрирана в Европа. А едно от момчетата на е, Иванишвили напоследък каза е, конституцията ми ще я прегласуваме, ще я прегласувам, изменим, ще направим нова. Колко му е. Това е типичното бандитско управляване на държава, когато имаш демократичната фасада на мнозинството в парламент. Това мисля, че ни е доволко познато. Ще се ангажирате ли с някаква прогноза? Ние чухме какво мисли една от протестиращите, грузинската режисьорка Мария Амчакия, че ще се усили бруталният полицейски натиск срещу протестиращите. Трябвам, аз уважавам политологията и мисля, че има ситуации, в които не може отговорно да се прави прогноза. Във война не може да се прави прогноза, когато има протести не може да се прави прогноза. Като става дума за война, като става дума за темата война, да ви попитам как гледате на изказванията на президента Радев. Той говори по международни поводи, но прави препратки към изборите в събутното си изказване. Той каза, че избора е между войната и мира. Това е. Теза на една цяла група от партии, не може да споменаваме имена, а, но как гледате не, не на подобни изказвания? Да, важното е, че това е теза на господин Путин, която господин Радев повтаря. Това е нали, върха на гласа в някакъв смисъл да обясняваш, че тези, които се, от, се противопоставят на агресора, искали война. Нали, това, е, това сме го виждали у нас. Това го използват в момента и грузинците. А, но смятам отново, че това не е искрено желание да отидат към Русия. За разлика от нас. У нас Радеб искрено иска България да се глушне с мечката. Смятате Вие? А, благодаря Ви, Даян Кюранов. Анализ на продължаващите протести и между управляващи и граждани в Грузия заради приемането на закона по руски модел срещу така наречените чуждестранни агенти.